Pero se eh, Pascalindo, Escal confederaseko kideak eskakoo, eh ba lendakari Ipa. Bueno, en eh, korkoan eh... Hortizan gara endaioko errekotxean izan ere ba, Euskaren hilabetearen karietara endaioko errekotxeak proposatuta hizkuntza utxitui buruzko ba, foroa eh, antolatu dute zu gaurko orkespenean bueno, aipatu zu, iniziatiba garantxetxoa dela izan ere etxe batetik abiatu delako ez da Bai, hori lehen biziko gauza da, ofizial ez diren izkuntzen debateak izaitia hebe olako egitura publikoetan guretako biziki garantzitsua da eta ezagupen zerbait maiten baiio ez, ez balin bada hizkuntzari bederen debateari. bateari. Bueno, foroa martxoaren hemen sortian izango da frantzesa administrazia menpedire, nahin bat ezkuntza gutxituen ordezkaritza zabal batekin e, izango dugu. E, azire bateren alburua da, espirintzen elkartrukatzea trukatzea, baina e, argi dago baitare, lege buruz asko hitzen ingo dela ez dara. Bai, lehenik, abiatuko gira lege diari buruz. Eh? Ze, kuad, ze marko juridikoan haritzen giren lehenik, eh, nahi dugu jakin, nunbait zer dira gaur egungo legeak babesten edo uh, kuadratzen gaituztenak. Hau da lehen gauza, gero asko gire ikusten zer egiten den, kuadro tinko horretan nik alapentsatzen dutasteko, zer egiten den susen. Eta gehoztik berriz hor diputatu eta hainbertze lege gile uh, uh, batzuk uh, izan entira hor, eta nahi ditugu entzun ere jakiteko, susen nola gertatzen alden uh, uh, eta nola intzenatzen aldiren gauzak la francesa administración diren herrialdeak eta bueno eta hizkuntza gutxituen ordezkaritza referente eh bueno, bilakatu dira azkeneko eh bueno da hoetan Europa mailan egin dituzten edo orreran eman dituzten hainbat jardurekin, egin dituzten aldarrakapenekin hala ere sentzu horretan bueno esfain e, Frantziako e, gobernua oso itxia da hizkuntza gutxitoei buruz hitze giterak orduan estan <coughs> bai hala da Eta justu, bideoak e, ere izango dira, egun hartan, e, proiektatukok ditugu bideo batzuk kanaluderekin e, kanaluderekin lan egin ditugunak, eta bideo horietan justu, e, egin dugu, nolaz den e, gauza hori, zertarako, frantxes batek, baute du, beldurrik, e, Euskalduaren izkuntzarekin, e, Euskaldunen hizkuntzarekin edo bretaindar, edo nik dakita, kortxikar, eta bertze. Hor bat arazo bat, eta hori ere, debatearen parte bat da. Nola, bostkatzeko momentuan, bosteun, antxusei honarteko diputatu badira, eta horietan gehienek biztandena ez dakite e, deus eiskuntzei buruz eta be, belduk bat badela e, ez dudarik, eta belduk horren hori nahi anunden txuxen, ez bali badu hori guretzen be, bozka behirik edo lege behirik ez dugu hain zinatuko zentza horretan, e, bueno, ba, foro honen e, ondoriak edo emaitzak arrantzetsuak izan daitezke gehien bat horreo e, bueno, pa oso emateko. bai <coughs> bai, bai, bai, G gauza da, ez da, ez da guri, lan horren egitea, uh, diputatuak dituztelegiak egiten, behaz guk egiten alduguna bakarik, da, ekan, ze, behar dugun, Uh, lan egiteko. Uh, eran, zer nahi dugun uh, politika izkuntza bezala. Uh, gu militanteak gira, autetxiek, autetxeen lan egitenute, gu militantearena bakotxak berea eta ora denen artean hain zinatu gure gaia ja baldin eta autetxiek egia da uh, maite utela ere edo enportanta zaiela gure gaia. Mm -hmm. Ba guzti horrekin galditzen gara esker mila, eh, Pascal Indogurean izate da batik. Mila esker. Zuri, adio.